але невідомо, коли відчалив. На краю припаю лишилися тільки сліди льодових якорів та ще поламані нарти. Філ сказав, «Тепер уже немає жодних сумнівів, що Курасава Сава встиг на Криголам». Я засумнівалась. Хіба б він не зміг нічого не сказати про нас? Як бачите, дорога кет, до чого ж бредки бувають люди? Я, мимоволі, подумала про нашого Бенедикта і єдину собаку. Далеко їм до нас. 11 грудня. Знову почався сильний буран. Температура впала до мінус 30 градусів, а вночі було 42. Продукти кінчаються, лишилось на один день. Уже місяць живемо під дамокливим мечем голодної смерті. Вранці філова четвірка пішла по харчі газ. Коли ж вони повернуться? Від мису Норвегія до Модгейма ми добиралися два дні. А туди й назад чотири? Від самої думки проймає жах. Суку Нансен прив'язав до підпори на мету. Він не залишив її там про всяк випадок. Але вона непомітно перегризла мотузку і втекла. Подалася слідом за новим господарем. Бенедикта теж нема. Пішов з групою. Жах. Я раптом подумала, яких нелюдів поробила з нас оця земля-королеви мод. 12 грудні. Українець не підводиться вже третій день. Усю ніч марив. А тепер лежить, утупившись у градусник на підпорі намету. Градусник показує мінус 37. Температура весь час падає. Дивне літо на цьому материку. Я здогадуюсь, про що думає матрос. Він хоче нас покинути, як десять днів тому покинув тур. Якщо він це зробить, я теж піду за ним. Без нього ми так чи так загинемо. Коли Марсія виліз із намету на двір, я теж порачкувала за ним і звірила йому свої здогади. Він сказав, я не спускатиму з нього ока. А якщо заснете, ми всі тепер такі кволі. Я переклала свій мішок так, щоб матрос не міг мене обминути, коли мерсьєр раптом упаде в забуття. Але якщо це станеться, то я теж. Знаю, це не важка смерть. Просто занурюєшся в сон і непомітно клякнеш. Батько мені розповідав. А в мене, мабуть, починається гангрена. Пальці на ногах, як чужі. Філ і ті троє навряд чи повернуться. До дев'ятого складу на мисі Норвегії в них не вистачить харчів. Та й ночувати доведеться просто неба, в буран і 45-градусний мороз. А їхні організми виснажені. Хай поможе їм святий Франциск. Булат дивився на градусник. Червоний спиртовий стовпчик зранку тримався на подільці мінус тридцять сім. А в мені ще найменше плюс тридцять дев'ять. Бо вся шкіра і усі суглоби болять. Подумки відзначив він і спробував перевести думки на інше. Нансен і Філ Марш. На кого слід більше покладатися? Якщо професор не вибився з сил, вони мали повернутися вчора ввечері, а їх не було навіть сьогодні вдень. Якщо не повернуться до ночі, треба йти нам, сказав матрос і почав обережно вилазити. Жак Антуан у мішку спав. Матрос випростався й перевів усю вагу на здорову ногу, тоді розглянувся і трохи відпочив. Попереду виявилася несподівана перепона, спальний мішок місіс Кет який досі лежав трохи далі. Булат став рачки і незграбно переліз через її мішок. Кет застогнала і поворухнулась. А коли матрос нарешті вирачкував на двір, у продухвині дверей з'явилася голова Жака Антуана. «Матрос, куди ви зібралися? А хіба що? Можна й мені з вами? Ні, Мерсьє, я на хвилинку, та зайшовши за кучу гуру на відстань довгого шнура,